Всім нашим червонім степу. Епоха сувора. Вперекить летять людські долі. Довелося і Генріху Теодоровичу зашипитися аж тут, разом із своїм блідолицем Йоганом та рано посивілою, змученою хворобами дружиною, яку ми деколи бачимо з покупками на базарі, або коли вона з парасолькою прямує до аптеки. Ні родичів, ні близьких. Самі. Знаємо, що мати залишилась у Генріха Теодоровича десь на рейні. Чи не за нею він і сумує, задумливо задивившись іноді на млинове коло, на клинопис отих зарубок, залишених кимось на граніці. І Юган сидить біля батька прищухло, ніби оглядається хлоп'я у свій завтрашній день, ніби слухається, куди його покличе життя, яку йому дорогу визначить. Хоча ніяка найбагатша уява не скаже, коли і ким повернеться до своєї німеччини, це вічно присмучений, Політ іммігрантів сінок. Минули сідні і знову настануть трудові будні. Генріх Теодорович, знову у темному робочому фартусі по професорській статечній, зі спікнілим широким селом, схилиться коло свого метранпажницького столу, самозаглиблено цеплуватиме над металом. Приміряючи набір і сяк, і так, неквапом версаючи сторінки нашого червоного степу. Цією сумлінною, безсловесною працею він мовби утверджує своє перебування тут і саму свого теперішнього життя. А надвечір, буває, приходить йоган, читає батька у склерику, щоб разом іти додому. Деколи дід сторож, який був колись у німецькому полоні, себе до хлопця. І тоді вони про щось поведуть бесіду вельми серйозно. Можливо, якраз про це гранітне, степове жорно, що лежить перед ними і чимось зацікавляє Йогана. Одного разу і ми звідси чули. як старий пояснював Йоганові, торкаючись палицею пощерблень у камені. «Нікому тепер сину нелегко, може і цим камені їй болить, так і ми не скажемо!» День за днем, і так аж до того чудового ранку, коли ми, ще й не прокліпавшись на столах, бачимо у дверях Ольгу з букетом синіх польових волошок. «Гей ви, сплюхи!» Давайте, бо такі життя проспити Зіскакуємо Складаємо свої постелі Зазетні підшивки Вдаємо невдоволених Яка рання Чого течуть чуть світ розколошкало нас? Та вже воно сонце у вікна І діло таке, що не жде Все діло А кому ці волошки? Гарні? По піднасипамо це назбирала тільки не вам, невмиваним. Це не, не коцюбеєві пісні. І не йому. Все йому не насіялись. Подія у наш хлоп'ята сьогодні. День народження нашого Геносе. Звідки такі дані? Учора випадково від його дружини дізналась. Отже, привітати його годить цей міненітет. Тільки ви не розбовкайте перечасно. Хай це буде йому сюрприз. Букет уже є, Ірина гвозди несе. кинесе. Ну а ми заколядуємо чи що? це Буде і вам роль. Головне, щоб дотепно, весело. Всі вже в курсі. Парася Георгіївна навіть перістаче. Правда, з бурдою, з терписью макухою буде. А вам доручені? складіть ему вітання які жертвували щоб жив теодорович до століть і церковні матері й дистанти тим за